Ja kun sapatti oli päättynyt, ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois, ja istui sille. Hän oli näyltään niin kuin salama. Ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Hän ei ole täällä. Sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi, tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut, ja menkää kiiruusti, ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te saatte nähdä hänet, katso, minä olen sen teille sanonut. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan, ja suuresti iloiten, ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan, ja sanoi, terve teille, ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan, ja rukoilivat häntä kumartaen. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää peljätkö. Venkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan. Siellä he saavat nähdä minut. Mutta heidän mennessään, katso muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille. Runsaat rahat, ja sanoivat, Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet, ja toimitamme niin, että saatte olla huoletta. Niin he ottivat rahat, ja tekivät niin kuin heitä oli neuvottu, ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä. Ja puhui heille ja sanoi, Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kansanne. Joka päivä maailman loppuun asti.